258. Venerarea icoanelor și mișcarea iconoclastă Griza gravă provocată de iconoclasm, secolele 8-9, a avut multiple cauze, politice, sociale și teologice. Urmând întârzierea din decalog, creștinii din primele două secole nu și-au făurit imagini. Dar în imperul de răsărit, interdicția este ignorată, începând din secolul al III-lea, când o iconografie religioasă, figuri sau scene inspirate din scriptură își fac apariția în cimitirele sau în lăcașurile unde se adunau credincioșii. Această inovație urmează aproape avântul cultului moaștelor. În secolele 4 și 5, imaginile se multiplică și cinstirea lor se accentuează. Tot în aceste două secole se precizează critica și apărarea icoanelor. Principalul argument al iconofililor era funcția pedagogică, în special pentru neștuitorii de carte și virtuțile sfințitoare ale imaginilor. Abia spre sfârșitul secolului al și în cursul secolului al VII-lea, imaginile devin obiecte de devoțiune și de cult în biserici precum și în locuințe. Lumea se ruga, se prosterna în fața icoanelor, oamenii le sărutau, le purtau în procesiuni. În această perioadă, vedem mărindu-se numărul icoanelor miraculoase, izvor de forță supranaturală care ocroteau cetățile, palatele, armatele. Nota 18. Între cele mai celebre era icoana înfățișând chipul lui Hristos din cetatea Edesa, socotite în stare să respingă atacul armatei persane și imaginea lui Hristos de deasupra marii porți în bronz de la Palatul Imperial, a cărei distrugere în 727 va marca debutul iconoclasmului. Nota. Așa cum remarcă Ernst Kitzinger, această credință în puterea supranaturală a imaginilor, presupunând o anume continuitate între imagine și persoana pe care ea o reprezintă, este trăsătura cea mai importantă a cultului icoanelor în secolele al VI-lea și al VII-lea. Icoana este o extensie, un organ al divinității însăși. Cultul imaginilor a fost interzis oficial de împăratul Constantin al V-lea în 726 și anatemizat de sinodul iconoclast de la Constantinopol în 754, principalul argument teologic fiind idolatria implicată în glorificarea icoanelor. Al doilea sinod iconoclast, cel din 815, are sfins cultul imaginilor în numele Cristologiei. este, spuneau iconoclastii, imposibil să sugrevești chipul lui Hristos fără a subînțelege și faptul că reprezintă și natura sa divină, ceea ce este o blasfemie sau fără să separ cele două naturi inseparabile ale lui Hristos, ceea ce ar fi o erezie. Euharistian, schimb, reprezintă adevărata imagine a lui Hristos, că ceea este pătrunsă de Duhul Sfânt. Astfel, euharistia, spre deosebire de icoană, posedă atât o dimensiune divină cât și una materială. Teologia iconofilă, cea mai sistematică, a fost elaborată de Ioan Damaschinul, 675-749, și Teodor Studitul, 759-826. Sprijinindu-se pe Dionisie, pseudo Areopagitul, cei doi autori subliniază continuitatea între spiritual și material. Citez, cum puteți voi, care sunteți vizibili, scrie Ioan Damaschinul, să adorați lucruri invizibile, închei citatul. Spiritualismul excesiv al iconoclaștilor ne amintește de vechi gnostici, care considerau că trupul lui Hristos nu era fizic, ci celest. Ca urmare a întrupării, imaginea lui Hristos a fost făcută vizibilă, anulându-se astfel interdicția Vechiului Testament de a figura vreodată divinul. Așadar, aceea ce neagă că Hristos poate fi reprezentat de o icoană, neagă implicit realitatea întrupării. Totuși, cei doi autori precizează că imaginea nu este identică în esență și în substanță cu modelul său. Imaginea este o asemuire care, deși oglindește modelul, își menține deosebirea față de acesta. Prin urmare, iconoclaștii se fac vinovați de blasfemie. Când consideră Eoharistia o imagine căci identică atât în esență cât și în substanță cu Hristos, Eoharistia este Hristos, nu imaginea lui. În ce privește icoanele sfinților, Ioan Damaschinul scrie, citez, în viață, fiind, sfinții erau plini de Sfântul Duh și, după moartea lor, grația Sfântului Duh nu s-a depărtat nici de sufletele lor, nici de mormintele lor, nici de sfintele lor imagini. E citatul. Evident, icoanele nu trebuie cinstite așa cum trebuie cinstit Dumnezeu, dar ele aparțin aceleași categorii de obiecte sanctificate de prezența lui Isus Hristos, ca de pildă Nazaretul, Golgota, Lemnul, Crucii. Aceste locuri și obiecte au devenit recipiente ale energiei divine, căci prin ele Dumnezeu operează mântuirea oamenilor. În zilele noastre, icoanele iau locul miracolele și celorlalte fapte ale lui Iisus Hristos, pe care ucenicii săi au avut privilegiul să le vadă și să le admire. Pe scurt, așa cum relicvele făceau posibilă comunicarea între cer și pământ, icoanele reactualizează miraculosul Ilud Tempus, când Hristos, Fecioara și Apostolii trăiau printre oameni. Icoanele sunt, dacă nu asemănătoare ca puterea moaștelor, cel puțin mai ușor accesibilă credincioșilor. Ele se pot găsi în bisericile și capelele cele mai modeste și în locuințele particulare. În plus, contemplarea lor permitea accesul la un întreg univers de simboluri. Prin urmare, imaginile erau susceptibile să desăvârșească și să adâncească instruirea religioasă a celor ce nu știau carte. Icoanele au avut într-adevăr acest rol în toate straturile rurale din Europa răsăritană. Dincolo de rațiunile politice și sociale, febra iconoclastă nu rezistă. Pe de o parte, iconoclaștii ignorau sau respingeau funcția simbolică a imaginilor sacre. Pe de altă parte, numeroși iconofili utilizau cultul icoanelor în propriilor sau pentru a-și asigura prestigiul, preponderența și bogăția anumitor instituții ecleziastice.